Шерідан повільно їхав вздовж торгівельного центру, коли біля головного входу раптом побачив малюка, якого виштовхнуло дверима просто під напис «Казентаун». Це був маленький хлопчик, років, напевне, не старше п'яти, але аж ніяк не молодше трьох. На обличчі у дитини. Було написано саме той вираз, який і хотів побачити Шерідан. Дитя стримувалося, аби не заплакати, але сльози ось-ось потечуть. Шерідан забарився, відчуваючи, як підіймається всередині знайома вже хвиля відрази до самого себе. Втім, із кожним його полюванням це відчуття ставало трішки слабшим, і не таким настирливим, як раніше. Після першої він тиждень спати не міг. Весь час думав про цього жирного турка, який величав себе містером магом, здригаючись думав про те, що той робить з дітьми. «Я катаю їх на яхті, містере Шерідан», пояснив турок, але вийшло у нього як «Я катаю їх на яхсі, містер Шерідан!» І він посміхнувся. «Мовляв, не сунь свого носа куди не просять!» Саме це говорила та посмішка. Говорила ясно і голосно, причому абсолютно без жодного акценту. Більше Шерідан не запитував, але це не означає, що він припинив про це міркувати. Він перевертався збоку на бік, мріючи, аби міг все повернути назад. Тоді б він вчинив по іншому, тоді б, тоді б він зміг побороти спокусу. Під час своєї другої виласки, другого полювання він мучився майже так само. А ось втретє, трохи менше. А четверте він уже не забивав собі голову безглуздими питаннями. «Що ж це за Яхса? І чим, власне, може закінчитися для дітлахів прогулянка на ній?» Шерідан загнав фургон на одне із місць перед торгівельним центром. Ці місця майже завжди порожні, адже призначені для машин водіїв-інвалідів. Назад фургону Шерідан завбачливо прикріпив спеціальний номер – такий, який видають інвалідом, і це оберігало його від підозр і давало змогу безперешкодно користуватися такою зручною стоянкою. Ось так воно. Щоразу ти сподіваєшся, що тебе не схоплять, але щоразу за день чи за два до виходу на справу крадеш у інвалідів номери. біса, всю цю муру. Він нині потрапив у дійсно скрутне становище. А той хлопчисько може йому допомогти. Він вийшов із машини і попрямував до малюка, який озирався навколо, дедалі більше впадаючи в паніку. «Так», – відзначив про себе Шерідан. «Мабуть, йому років п'ять, а може і шість, тільки на вигляд він дещо слабкий і кволий. У різкому світлі флюоресцентних ламп, яке било крізь скляні двері». Хлопчик видавався блідим, як полотно, і хворобливим. Може, він і дійсно хворий, але Шерідан все ж таки схилявся до думки, що дитина просто страшенно перелякана. Малюк із надією дивився на людей, які проходили повз. Одні з них ще тільки поспішали до торгівельного центру за покупками, в той час, як інші вже поверталися з надр магазину, навантажені коробками з гортками і прибалділі немов від наркотиків із тим особливим виразом на обличчі, який, ймовірно, зветься з задоволенням. Малюк, вдягнений у джинси, тавскін і футболку із написом "Пітсбурзькі пінгвіни», виглядав на того, хто міг би йому допомогти. Того, хто глянув би на нього і відразу збагнув би «Тут щось не гаразд». Виглядав того, хто поставив би йому одне єдине правильне питання. «Ти відстав від татка, синку?» Він виглядав друга. «А ось він і я», – думав Шерідан, наближаючись. «Ось він я, синку. Я буду твоїм другом». Він був уже майже біля мети, коли б помітив, що з торгового центру до дверей не поспішаючи прямує поліцейський. Рука в кишені, напевно, цигарки шукає. Якщо він вийде, то неодмінно побачить хлопчика. А тоді все пропало. Дідько, майнуло в голові у Шерідана. «Не вистачало іще, аби його засікли, коли він заговорює з дитиною. Потім матимеш клопотів поза очі». «Тому...» Шерідан зупинився і теж почав коперсатися у кишенях, нібито перевіряючи, чи на місці ключі. Його ж погляд перестрибував із хлопчика на поліцейського і назад. Хлопчик почав плакати. Він не ридав ридма. Ні, поки що. Втім, великі сльози, які відливали червоним у відблисках вивіски, Казентаунський торговий центр вже побігли гладкими щоками. Дівчина із довідкової будки махнула поліцейському і щось промовила. Вона була гарненька, темноволоса років 25. Він блондин із пісочного кольору волоссям та маленькими грайливими вусами. Коли він ступив до будки і сперся на неї ліктями. Шерідан подумав, що ця парочка схожа на рекламу цигарок, які поміщають в журналах на останній сторінці обкладинки. «Дух Салемана! Лакі Страйк! Запали мою вдачу! От дідько. Його тут мало інфаркт не схопив, а вони заграють! Дівча бісики хлопця випускає! Як мило!» Шерідан вирішив, що у нього з'явився шанс. У хлопчиська он груди ходуном ходять. Він дивись і заплачав голос, а ось тоді вже обов'язково хтось зверне на нього увагу. Не хочеться, звісно, діяти під носом у копа, але... Але якщо Шерідан не розрахується із містером Реггів впродовж найближчих 24 годин, то два здоровенні бугаї не забаряться б завітати до нього і влаштувати експромтом маленьку хірургію, додавши на кожну з його руки ще по декілька ліктьових згинів. Він підійшов до малюка. Великий чоловік у звичайній вангайзенській сорочці та штанах кольору хакі. Чоловік із широким звичайним обличчям, у якому з першого погляду вгадувалася доброта. Він присів навпочіпки, Поклавши хлопчині руки на стегна дещо вище колін, і хлопчик повернув до нього своє бліде, перелякане обличчя. Очі у дитини були зелені, зелені, немов смарагди, а сльози, які наповнювали їх, тільки підсилювали цей дивовижний відтінок. Ти відстав від татка, синку? м'яко запитав Шерідан. Мій, діду. Розмазуючи по щоках сльози, сказав малюк, «Татка, тут немає, а я, я не можу знайти діда». І ось тепер він розридався. Жінка, що прямувала до магазину, стурбовано озирнулася. «Усе гаразд!» – заспокоїв її Шерідан, обійняв хлопчика за плечі і легенько підштовхнув праворуч. До фургона. Потім кинув погляд середину магазина. Тепер поліцейський стояв, нахилившись до дівчини із довідкової. Схоже, між ними щось таки накльовується. Ну а якщо й ні, то незабаром накльонеться. Шерідан розслабився. Коп нічого не помітить, якщо буде продовжувати у тому ж досі. Та й черга доказ загороджує йому огляд. А отже, робити справу стало простіше. «Я хочу до діда!» – плакав хлопчик. «Ну, звісно, хочеш, щоб ти не хотів!» – кивнув Шерідан. «І ми зараз будемо його шукати. Дивись, все буде добре, хлопче. Він наполегливо потягнув хлопчиська вправо. Той підняв очі. У них зблиснула надія. «А ви...» «Ви можете його знайти? Можете знайти, містере?» «Безумовно», – заявив Шерідан і посміхнувся. «Шукати зниклих – це якщо хочеш знати моя професія». «Правда?» – малюк боязко посміхнувся, але очі його, як і раніше, були на мокрому місці. «Абсолютно», – запевнив його Шерідан, Мигцем, зиркнувши всередину магазину, аби переконатися, що коп не звертає на них уваги. Той, якого через натовб було ледь видно, а йому, відповідно, ледь видно Шерідана і хлопчика, навіть не дивився у їхній бік. Скажи но, ну, хлопче, у що був вдягнений твій дідусь? У костюм, сказав хлопчина, він майже завжди в ньому ходить. Я тільки одного разу бачив його у джинсах. Малюк говорив це так, ніби, ніби Шерідан чудово знав, чому віддає перевагу в одязі діду. «Ну, можу закластися, костюм у нього чорний», – оголосив Шерідан. Очі хлопчика загорілися. Спалахнули червоним у відблисках вивіски, немов сльози перетворилися на кров. «Ви, ви бачили його? Де? Де?» Хлопчина сіпнувся до дверей. Шерідону довелося силоміць потягти його вправо. Вийшло недобре. Тільки б він не влаштував тут істерику. Це б впало в очі перехожим, і потім... Потім вони обов'язково пригадали б чоловіка, який тягнув кудись те вперте хлопчення. Треба якось заманити його у фургон. Адже там усі вікна, окрім лобового, поляризовані. І навіть за шість дюймів від нього не видно, що діється всередині. Насамперед треба якимось чином заманити його у фургон. Ширідан торкнувся руки хлопчика. Я бачив його не у магазині, синку. Я бачив його он там». Він вказав на стоянки, де терпляче чекали господарів нескінченні взводи машин. Вдалині за ними. Тягнулася під'їзна доріжка, за якою, своєю чергою, сяяли здвоєні жовті дужки Макдональдса. «А чому дідо пішов туди?» Хлопчик запитав це так, немов Шерідан чи дідо, або й вони обоє разом остаточно збожеволіли. «Я не знаю», – відповів Шерідан. Думки ми готіли у його голові з швидкістю експреса, перестукуючи на стика рейок. Так завжди буває, коли настає найвідповідальніша мить, і треба ухвалити правильне рішення. Дідо. Не тато, не дядько. Дідо. Дідо, значить дідусь. Не знаю, повторив він. Але я абсолютно певен, що це був він. Такий літній чоловік у чорному костюмі. Сивий весь, а краватка, краватка начебто зелена. Дідусь носить блакитну краватку, виправив його хлопчик. Він знає, мені так більше подобається. Ну, може й блакитна, охоче погодився Шерідан. Хіба в тих сотинках роздивишся? Ходімо, сядемо до мене у автівку і проїдемося тут. Подивимося, куди ж загубився твій дідусь. Гаразд. «А ви? Ви впевнені, що це був дідо?» «Не розумію, що йому знадобилося там, де вони?» Шерідан знизав плечима. «Слухай, ну малюче, якщо ти гадаєш, що то не він, то краще тобі самому походити і пошукати. Дивись і знайдеш!» Із цими словами він різко повернувся і покрокував геть до свого фургона. Ця маленька підлота не клюнула. Але чи варто повертатися і спробувати іще раз? Ні. І так уже надто багато часу втрачено. Та й муляти очі тут ні до чого. За дві секунди можна загриміти на двадцять років у Хамертон-Бей. Куди розумніше та безпечніше рушити до якогось іншого торгівельного центру? У Скоттервіль, наприклад, або... «Зачекайте, містере!» – це гукав малюк. І в його голосі солодкою музикою для Шерідана пролунала паніка. Тупотіння маленьких красівок. «Зачекайте! Я, я сказав йому, що хочу пити. Ось він, напевно, і пішов туди, щоб, щоб принести мені щось. Зачекайте!» Шерідан озирнувся і розплився в усмішці. «Невже ти подумав, синку, що я тебе дійсно кину?» Він повів хлопчика до свого фургону, чотирирічного симпатяги, пофарбованого у невимовно блакитний колір. Він прочинив дверцята і посміхнувся малюкові, який із сумнівом дивився на нього своїми зеленими очима, які яскраво виділялися на блідому маленькому обличчі. Прошу до моєї карети, сказав Шерідан Малюк заліз до кабіни і сам того не підозрюючи перейшов у власність Брікса Шерідана Тієї самої миті, коли дверцята зачинилися У Шерідана ніколи не було проблем із жінками Не було проблем із алкоголем Він міг пити або не пити, все залежало від настрою Єдиною проблемою у його житті були карти, будь-які ігри в карти аби на гроші. Він втратив все: роботу, кредитні картки, навіть будинок, що отримав у спадок від матері. Йому не доводилося поки що сидіти за ґратами. Але щойно зіткнувшись із містером Регі, він зрозумів в'язниця, порівняно із цим типом. Справжнісінький рай. Того вечора він поводився як останній ідіот. Краще б він все відразу спустив. Коли програєш все відразу, то розхолоджуєшся, повертаєшся додому, дивишся по телевізору витівки коротуна Карлсона, ну а потім ідеш собі спати. Але коли зриваєш перший банк, ти втрачаєш голову. Того вечора Шерідан втратив голову і до кінця гри заборгував 17 тисяч доларів. У це було важко повірити. Він був приголомшений та ошелешений несправедливістю програшу. Дорогою додому він намагався не нагадувати собі, що винен містеру Реггін не 700, не 7 тисяч, а цілих 17 тисяч звінких монет. Щойно думки перескакували на це – він починав сміятися і вмикав приймач в своїй автівці голосніше. Але наступного вечора йому було вже не до сміху. Коли ці дві горили, хлопці, яким нескладно додати на кожну руку по декілька ліктьових згинів, якщо не заплатиш, притягли його за барки до контори містера Регі. «Я... я заплачу!» лепетав Шерідан. «Заплачу, послухайте, це, це не проблема. За кілька днів, що найбільше за тиждень, ну, ну, ну за два, ну, ну, будь ласка». «Ти стомив мене, Шерідане», сказав містер Регі. «Я замовкни». «Ти гадаєш, я не знаю, що ти будеш робити, якщо дати тобі тиждень. Ти підеш випрошувати у друзів сотню другу, Якщо знайдуться іще такі друзі, у кого ти зможеш попросити. А якщо не вигорить з другом, ти бомбанеш якусь горілчану крамничку. І якщо ти, звичайно, не повний лантух. Але я сумніваюся у цьому, хоча можливо, все. Містер Реггі подався вперед, підперши підборіддя, і посміхнувся. Шерідан вловив що від містера Реггі пахне одеколоном Тед Лапідус. А якщо ти навіть знайдеш двісті нещасних баксів, то що ти з ними зробиш? Віддам їх вам, прошепотів Шерідан. ще трохи, і він надзюрив би у штани. Я віддам їх вам, чесне слово. Ні, не віддаси, заперечив містер Реггі. Ти спробуєш... Знову відігратися, і все програєш. Ну, а мені залишиться ціла купа твоїх лайняних виправдань. Ось, про що ти зараз думаєш, друже мій. Шерідан перелякано захлипав. Ці хлопчики можуть надовго покласти тебе у лікарню. Можуть, мрійливо протягнув містер Регі. «Тобі на кожну руку поставлять крапельниці, і з носа до того ж будуть стирчати трубки!» Шерідан заплакав. «Але я добрий, я дам тобі шанс!» – сказав містер Регі і підштовхнув до Шерідана через стіл складений аркуш паперу. «Ти маєш знайти спільну мову з цією людиною!» Він кличе себе «Містер Мак», але насправді він такий самий мішок лайна, як і ти. А тепер Геть звідси, Повернешся за тиждень. Твоя розписка полежить поки що на цьому столі. І або ти її викупиш, або мої друзі візьмуться за тебе і тоді, як висловився якийсь «Бункер Ті», Одного разу почавши, вони не зупиняться, не отримавши повного задоволення. На тому листочку було написане справжнє ім'я Турка. Шерідан вирушив до нього і почув про дітей і про прогулянки на Яхсі. Містер Маг виписав також чек на суму дещо більшу від тієї, яка значилася у розписці, що лишилася у містера Регі. Відтоді Шерідан і почав кружляти навколо торгівельних центрів. Він вирулив зі стоянки і поглянув, чи немає машин. Тоді виїхав на доріжку, яка вела до Макдональдса. Малюк сидів на передньому сидінні, руки склав на колінах, а в очах зблискувало занепокоєння. Шерідан завернув за ріг. «Навіщо ми об'їжджаємо його?» – запитав малюк. «А раптом твій дід вийде через задні двері, га?» – пояснив Шерідан. «Не бійся, малюче. Мені здається, саме тут я його і бачив». «Бачили? Справді бачили?» «Навіть не сумнівайся». Хвиля полегшення омила обличчя хлопчика. На мить Шерідан відчув до нього жалість. «Я ж не монстр, я... я не маніак, якийсь чорт, забирай!» Але з кожним разом він заплутувався у боргах дедалі глибше і глибше, а цей виродок Грегі без найменших докорів сумління сидів у нього на шиї. Тепер... Ширідан був винен йому не сімнадцять тисяч, як першого разу, і навіть не двадцять, та навіть не двадцять п'ять. Зараз він стерчав йому тридцять п'ять шматів, і повернути їх потрібно було не пізніше суботи, якщо він не хоче, аби у нього додалося ліктів. На задньому дворі біля контейнера для сміття він зупинився. Сюди ніхто не попхається. «Гаразд!» – він стрімко пірнув лівою рукою у заглиблення на дверях фургона, що було призначене для карток та іншої дурні. Витяг звідти сталеві кайданки. Їхні голодні пащі були розявлені. «Чому ми тут зупинилися, містере?» – запитав малюк, і у його голосі був страх. Хоже, хлопчик зрозумів, що є дещо гірше, аніж загубити діда у торгівельному центрі, де повнісінько покупців. «Тільки на секундочку, ти нічого такого не думай!» – заспокоїв його Шерідан. Гіркий досвід навчив, що не можна недооцінювати шестирічну дитину. Друга жертва Шерідана заїхала йому по яйцях і мало не втекла. «Я... я просто пригадав, що забув одягти окуляри. За це можуть позбавити водійського посвідчення. Вони десь тут, на підлозі у футлярі. Швидше за все на твій бік впали. Глянь, будь ласка». Малюк повірив. Він зиркнув вниз і дійсно побачив на підлозі фургона футляр від окулярів. Нахилився і наступної миті нахилився Шерідан. Він спритно замкнув один кайданок на зап'ястку хлопчака. І тут почалося. Господи, хіба не казав він собі, що це велика помилка недооцінювати шестирічку? Цей малий чинив опір, як дикий кіт. Він звивався в угром. От уже не подумаєш, дивлячись на цього шкета, що в ньому стільки сили. Він брикався, дряпався. Молотив по дверях і скрикував тонко майже по пташиному. Нарешті цьому вилубку вдалося дістатися до ручки, і він прочинив дверцята. Шерідан схопив малюка за комір і затяг назад. Спробував замкнути другий бік кайданок на спеціальній підпорці, яку прилаштував поруч із сидінням, але промахнувся. Малюк вкусив його за руку, дивічі, до крові. «Дітько, зуби як бритви!» Рука відразу заболіла. Шерідан вдарив малюка по губах. Того відкинуло. Кров Шерідана на губах, під боріддям стікає і крапає на футболку. Шерідан примудрився таки замкнути другий бік кайданок на підпорці і відкинувся на спинку свого сидіння, смокчучи тильний бік правої долоні. Біль вщухав. Він підняв руку до рота і почав роздивлятися її у слабкому світлі приладової дошки. Дві неглибоких рваних борозни, кожна десь два дюйма завдовжки. Вони тяглися від зап'ястків до кісточок пальців. Кров повільними струмочками виштовхувалася із них. І все ж таки зарано заспокоювати пацана іншими засобами, тими, які можуть зіпсувати товар. Ціпсуєш софар, ці сину? сіну!» – застерігав його Турок. «Ні, не можна звинувачувати малюка, адже він, Шерідан, на його місці робив би те саме. Варто би продезінфікувати рану, щойно випаде нагода. Та й укол було б непогано зробити. Він десь вважав, що людські укуси найнебезпечніші. А малюк все ж таки молодець! Шерідан витиснув щеплення, об'їхав будівлю задом і вирулив на підземну доріжку та звернув ліворуч. В Талуда-Гейтс, на околиці міста, у Турка просторий будинок, збудований у стилі ранчо. Їхати туди Шеріан мав у разі потреби окружним шляхом. Цілих тридцять миль, хвилин 45, або й добрячу годину. Він проминув щит із написом Дякуємо за покупки, зроблені у чудовому торговому центрі Казентаун. Звернув ліворуч і набрав дозволені сорок миль на годину. Витягши із задньої кишені носовичка, він обмотав ним праву руку і зосередився на сорока тисячах баксів, які обіцяв йому турок. «Ти пошкодуєш», – сказав малюк. Шерідан роздратовано зиркнув на нього, вирваний із забуття. Адже у мріях він вже знову грав у карти, і йому прийшло двадцять очок. А от у містера Регі не було ні фіга. Малюк знову заплакав. Дивно. Сльози, які раніше відливали червоним. «Чи він не хворий?» – вкотре подумав Шерідан. «Може, підхопив якусь заразу?» «Ну, та нічого. Дай Боже, містер Мак викладе грошенята до того, як рознюхає, що із ним щось нечисто». «Коли дідо знайде тебе, ти, ти пошкодуєш», – канючив малюк. «Ага», – погодився Шерідан і запалив. Він з'їхав із 28-го шосе на непозначену на карті гравійну дорогу. Тепер ліворуч розкинулися болота, а праворуч незаймані ліси. Малюк смикнув за кутою рукою і знову заканючив. «Вгамуйся! Собі ж боляче зробиш!» Але малюк схлипуючи смикнув знову, протестуючий скригіт, який почувся після цього, Шерідану зовсім не сподобався. Він глянув туди, і щелепа в нього відвисла. Металева підпірка з боку біля сидіння, підпірка, яку він власноруч приварював, була зігнута. «Прокляття!» – подумав Шерідан. «І зуби, як бритви, і сильний виявляється, як віл». Він тицнув кулаком у м'якеньке хлопчаче плаче. «Припини!» «Не припиню!» Малюк знову рванувся, і Шерідан побачив, як металева підпора погнулася іще більше «Господи, та хіба ж дитя здатне на таке?» «Все це через паніку», – відповів він сам собі «Паніка додала йому сили, але ж раніше ніхто із них не робив такого, а багато хто був у значно гіршому стані» Шерідан швидко відкрив бардачок і витяг звідти шприц для підшкірних ін'єкцій. Турок дав йому цей шприц, наказавши використовувати тільки у крайньому разі. «Наркотики», – казав Турок, – у нього виходило наркосики. «Можуть зіпсувати товар». «Бачив?» – Шерідан показав малому. Той кивнув. «Хочеш, аби я зробив тобі укол?» Очі у малюка стали великі і перелякані. Він заперечливо похитав головою. «Отож бо, дивись у мене. Ця штуковина швидко виб'є дурню з твоєї голови». Він на мить забарився. Йому зовсім не хотілося говорити далі, адже, чорт забирай, не такий вже він і поганий, коли не сидить на гачку у містера Регі. Але сказати було треба. «Воно виб'є в тебе дурню із голови, а може і взагалі прикінчить тебе!» Малюк тепер дивився зовсім перелякано. Обличчя його стало кольору попелу. «Якщо припиниш смикатися, я не буду робити тобі укол, гаразд?» «Гаразд», – прошепотів Малюк. «Обіцяєш?» «Так». Верхня губа у хлопчика піднялася, відкривши верхні зуби. Один із них був забруднений кров'ю Шерідана. «Присягнися мамою!» «У мене ніколи не було мами». Дідько. вилаявся Шерідан, відчувши огиду до себе і натис на газ. Тепер він їхав швидше, і не тільки тому, що шосе зникло з поля зору, цей малюк, він. він, здається, не такий». Швидше б здати його турку, отримати грошення та й і... «Все, бувай здоровий!» Мій до сильний, містере!» – здавалося, малюк зміг поєднати неможливе. Своїм плаксивим голосом він спробував погрожувати. «Хм, сильний? Невже!» – запитав Шерідан, а подумки додав. «Ще пак не сильний. Додому, мабуть, без палички добирається, силач!» «Він мене знайде, містере! Ага! Він мене за запахом знайде!» «Дуже може бути», – погодився подумки Шерідан. Адже навіть він відчував запах, який йшов від малюка. Звісно, у страху є свій неповторний аромат, і всі попередні його вилазки привчили Шерідана до нього. Але цей був якимось іншим. Нереальним. Це був якийсь змішаний запах поту і акумуляторної скислої батареї. Шерідан відчинив вікно. Ліворуч тяглися й тяглися безкраї болота. Ламані уламки місячного світла мерехтіли у стоячій воді. Діда вміє літати. Ага, сказав Шерідан. «Я готовий посперечатися, це у нього виходить набагато краще після пари пляшок нічного експреса». «Діда, заткни пельку, малюк, гаразд!» Малюк замовк. Милість за чотири болотина перетворилася на широке пустильне озерце. Тут Шерідан звернув ліворуч, на грунтовку із роз'їждженими коліями. За п'ять миль, якщо отримати весь час на захід, Буде іще один поворот праворуч, а там сорокперше шосе, і рукою подати до Талуда-Гейтс. Шерідан кинув погляд на озеро, гладеньке, посріблене місячним світлом простирадло, а потім місячне світло зникло. Його затулили. Згори? Він почув ляскання, ніби величезні простирадла полощуться на білизняній мотусі. Діда. закричав малюк. «Замовкни! Це... це всього лише птах!» І ось тут він злякався. Дуже злякався. Він дивився на малюка, а той... той знову підняв верхню губку і показав свої зуби. Зубки були дуже білі і дуже великі. Ні, не великі. Великі це не те слово. Довгі, особливо ті два зверху і з кожного боку. Як же вони ще називаються? Чорт, так, ікла. Раптом його думки знову полетіли з місця в кар'єр, перестукуючи немов колеса потяга на стиках рейок. Я сказав йому, що хочу пити. Господи, не розумію, що йому знадобилося там, де вони їдять. Він хотів сказати «Їдять». Він мене знайде. Він мене за запахом знайде. Мій дідо вміє літати. Святий Боже. «Пити? Я сказав йому, що хочу пити! От він, напевно, і пішов туди, аби принести мені щось попити!» «А може привезти тобі когось попити?» Щось важке незграбно опустилося на дах фургона «Дідо!» – знову заволав малюк, аж завмираючи від захоплення «Раптом дорога попереду зникла!» Величезне перетинчасте крило із пульсуючими венами повністю закрило лобове скло. «Мій дідо вміє літати!» Шерідан закричав і вдарив по гальмах. Він сподівався струсити мерзоту, яка влаштувалася на даху. Несподівано праворуч від себе Шерідан почув знову скрегіт металу, що ламався, а за мить... Пальці хлопчика вже вчепилися Шерідану в обличчя, роздерши щоку. «Він вкрав мене, діду!» Тонко майже по-пташиному гукав малюк. «Він вкрав мене! Цей поганий дядько мене вкрав!» «Ти не зрозумів, малюче!» – подумав Шерідан. Він сунув руку у бардачок і вийняв шприца. «Я не поганий, дядько! Я просто потрапив у скрутне становище! Чорти б все забрали!» «За звичайних обставин я... я сам був би тобі за дідуся!» Але наступної миті, коли рука, радше навіть довгий кіготь, ніж рука розбила бокове скло і вирвала у Шеріда на шприц разом з двома пальцями, він зметикував. «Це неправда!» «Замить! Дідо із м'ясом видер лів дверцята!» Тільки петлі блиснули покручені. Шерідан побачив тріпотливий плащ свого роду чорну пару і краватку. Краватка у старого дійсно була блакитною. Вп'явшись кігтями у плече, дідо витягнув Шерідана із машини. Кіхті пропороли піджак і сорочку та глибоко вп'ялися у плоть. Зелені очі дідо. Раптом стали криваво червоними, немов троянди. Ми пішли у магазин тільки тому, що моєму онуку захотілося іграшку трансформер. збірно розбірну. прошепотів дідо. Його дихання віддавало смородом гнилого м'яса. Таку іграшку, яку показують по телевізору. Усі діти хочуть їх мати. Краще б ви лишили його у спокої, містере. Краще б ви лишили нас у спокої. Ширідана трусонули, немов ганчір'яну ляльку. Він скрикнув, і його знову струснули. Він почув, як дідо дбайливо запитує хлопчика, чи хоче то ще пити. І почув. Як хлопчик тихенько сказав, що так, дуже, тому що поганий дядько налякав його, а у горлі зовсім пересохло. Ну а далі Шерідан побачив перед самісіньким носом кіготь, побачив за частку секунди до того, як він зник під підборіддям і встромився, як цвях йому в шию. Цей кіготь розірвав йому горлянку швидше, ніж Шерідан збагнув, що сталося. І останнє, що він побачив, перш ніж провалитися у чорноту, це маленького хлопчика, який склав долоньки човником і підставив їх під теплий струмінь. Точнісінько так, як він сам, коли був дитиною, Підставляв складені човником руки під кран, аби напитися спекотнього літнього дня. І ще він побачив дідуся, який ніжно, з великою любов'ю, дивився на онука і скойовджував хлопчині чуприну. Стівен Кін Дідо.